A Tizenkettedik Fejezet Mondta pedig az Úr Ábrámnak, Menj ki földedről és rokonságodból És atyád házából a földre, Amelyet majd mutatok neked. És nagy nemzetté teszlek, És megáldalak téged, És nagyjá teszem a nevedet, És áldással leszel. Megáldom a téged áldókat, és a téged átkozókat megátkozom, és te benned áldatik meg a föld minden nemzetsége. Így tehát Ábrám elindult, ahogy az Úr megparancsolta neki, és velement Lót is. 75 éves volt Ábrám, amikor kijött hárámból. És vette a feleségét, Sárait és Lótot, testvérének fiát, és mind az egész vagyont, amit szereztek, és a szolgákat, akikre háránban tettek szert, és kivonultak, hogy kánoán földjére menjenek, és megérkeztek kánoán földjére. Ábrám végig vonult a földön egészen a Szihem nevű helyig, egészen a Móre töldjéig. A földön akkor Kánaánit áklaktak. Az Úr pedig megjelent Ábrámnak, és mondta neki, utódodnak adom ezt a földet. Ő oltárt épített ott az Úrnak, aki megjelent neki. Onnan tovább vonult a hegyhez, amely kelet felé Bétellel szemben volt, és itt kifeszítette sátrát úgy, hogy Bétel tőle nyugatra, Ái pedig keletre esett. Itt is oltárt épített az Úrnak, és segítségül hívta az Úr nevét. Azután Ábrám tovább vonult, szálláshelyről szálláshelyre, egészen a negebig. A földön azonban éhínség támadt, és lement Ábrám Egyiptomba, hogy ott vándoroljon, mert elhatalmasodott az éjség a földön. És amikor már közel volt ahhoz, hogy belépjen Egyiptomba, mondta a feleségének, sárainak, Tudom, hogy szép asszony vagy, és hogy amikor az egyiptomiak meglátnak téged, azt fogják mondani, ennek a felesége, és engem megölnek, és téged életben hagynak. Mondd tehát kérlek, hogy a nővérem vagy, hogy miattad nekem is jó dolgom legyen, és éljen a lelkem a kedvedért. Mikor tehát Ábrám bement Egyiptomba, az egyiptomiak látták, hogy az asszony nagyon szép, és látták őt a fáraó főtisztviselői is, és dicsérték a fáraó előtt. És bevitték az asszonyt a fáraó házába, Ábrámmal pedig jól bántak miatta. Voltak neki juhai és ökrei és szamarai, szolgái és leányai, szamárkáncái és tevéi. Az úr azonban igen súlyos csapással verte meg a fáraót és házát, Sárai, Ábrám felesége miatt. És hívta a fáraó Ábrámot, és mondta neki, Mit tettél velem? Miért nem vallottad be, hogy a feleséged? Miért mondtad a nővérednek, hogy magamhoz vegyen feleségnek? Most tehát íme a feleséged, fogd és távozz! És parancsot adott a fáraó, Ábrámra vonatkozóan az embereinek, és elvezették őt, és a feleségét, és mindenét, amily volt.